molt bo perquè perquè tenen molt, moltes vitamines, moltes salts minerals i que ajuden justament a això, no? I per últim, així com a co-recomanacions generals, eh, a l'estiu cal evitar una miqueta els aliments que són molt greixosos. De, S'han d'evitar de menjar àpats molt forts, s'ha d'intentar doncs, fer, fer àpats una miqueta més lleugers i potser dividir-los al llarg del dia, però no fer allò, un típic dinar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 Una altra també que a l'estiu passa molt és que, per exemple, un fa la compra i deixa la compra al cotxe, al matè del cotxe o, o, o en un en una ola intempèria. Sol. És important evitar-ho, això. Eh? Dir, no, anar fer la compra, doncs després de seguida o menys de seguida anar a casa, deixar-ho bé a la nevera, al frigorífic i no estar moltes hores a fora, fora de la nevera. No? Uh, a l'hora d'anar a comprar, jo el que recomanaria seria, primer, per exemple, doncs, sobretot, i això sempre, no només a l'estiu, però fixar-nos en la data de caducitat, hem de veure la, hem de, fer, hem de mirar la data que't de dels aliments. Uh -huh. Hem de veure que, que els envasos no estiguin en perfecte estat de conservació, que estiguin tancats, que no hi ha inesquerdes. Uh, en els ous, per exemple, que és una cosa que l'estiu on doncs, la gent té unaqueta de por, sobretot tot doncs, veure que l'ou estigui sencer, que no és inesquerdes a, a, a, a, a la càscara, que higi la data hi ha la data d'envasament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 de dolor abdominal, alguna deposició líquida, i que normalment també paga acompanyant de vòmits. Uh -huh. Pot acompanyar-se també una miqueta de febre, però normalment no, febres no gaire altes. És una cosa que l'estiu passa, passa sovint. I té molt a veure la calor, interpreto, no? Sí, té que veure la calor, té a veure amb doncs, el fet d'acabar de menjar fora, segons on es menja o què es menja, Eh, el fet de que a vegades doncs, està més a l'exterior i el fet de no poder rentar-se les mans o no rentar-se les mans tan sovint, doncs això fa que hi hagi més facilitat de transmissió. Una gastrointestis aguda és bàsicament és, una, és un contagi per un virus, no? una infecció vírica, que, que a l'estiu és molt més típic perquè aquest virus doncs, per les altres temperatures on viuen més es transmeten més ràpid, llavors és molt, és molt fàcil que hi hagi pues, unes epidèmies, unes pandèmies que són un grup de gent pues, que té tots els mateixos un quadre que s'ho van passant. No? Bàsicament seria això. Hi ha algun quadre també, que no és, és bastant rar, de deshidratació, de gent que no veu, però això són casos de gent en llitada, de gent gran, que això, eh, que no veu aigua, que tal, que doncs es poden deshidratar, que es diu. No? I en aquest sentit, les intoxicacions també experimentarien un augment significatiu a l'estiu o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 i eh, que això pues, és més típic a l'estiu justament per això, no? perquè es fan malbé els ous o la mayonesa o les amanides no? i llavors a, a la, a la resta de l'any normalment no, no, no acostuma passar, això sí que és que seria a l'estiu una mica més freqüent Quins són els símptomes més habituals que ens poden fer pensar doncs, que hem patit una gastroenteritis o una intoxicació en aquest cas? normalment eh, un quadro que en general afecti a, a, a tota la gent o a vària gent que ha menjat un, un mateix producte, això ens ho fa pensar, o sigui, quan veiem nosaltres un pacient que, que té una, un quadro de diarrea, un quadro de febre, un quadro de vòmits, sempre preguntem si hi ha algú alta al voltant que hagi menjat el mateix o que estigui al voltant o que hagi dormit amb ell, o tal, que si està en les mateixes condicions o no, això ens fa una idea. Eh, I després, doncs, a veure això, dir que si ha anat a menjar fora o no, o qui ha anat a menjar, i llavors els símptomes, doncs, febre, febres altes, normalment, de deposicions líquides, diarrea, a vegades acompanyades amb, amb, amb sang uh -huh. o amb moc, això ens fa una idea de que pot haver una infecció, i també acompanyat moltes vegades de vòmits. I en el cas de la intoxicació? Mm, una miqueta, les febres normalment són més altes, acostuma a haver 39-39 doncs, graus cap amunt,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 les mans al lavabo tal. si un està a la platja o està a la muntanya o està tal, potser no ho té tan fàcil, ja és més fàcil perquè és un foco de transmissió, no? I, i, i sí, sí, sí, podríem dir això, que la gent una miqueta, pues, pues no està una miqueta tant a la guait i, i per això surten les, les infeccions aquestes, no?, típicament de l'estiu. Es du a terme alguna tasca informativa especial durant aquesta època des dels centres de BCA?